De Mortimer ha decidit sumar-se a la jornada Mungat Solidària Mouta per Somàlia, que se celebrarà aquest divendres al municipi veí. L'objectiu és recaptar diners per contribuir a minvar la crisi humanitària i d'aliments que pateix aquest país africà. El grup de teatre tianenc serà un dels participants en una jornada plena d'actuacions per tots els públics a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc. L'acte està organitzat per la Regidoria de Joventut, juntament amb l'Associació de Consell de Joves de Mungat i la col·laboració de l'Associació de Veïns de Can Maurici. Tots els artistes hi participaran desinteressadament i la recaptació es farà arribar íntegrament a Somàlia. Un dels integrants de Mortimer, Joni Alemany, ha explicat per què s'han decidit a contribuir a la causa amb un espectacle. Ens va trucar a l'Ajuntament de Montgat i ens va semblar doncs, que per, què no, no, per nosaltres no ens suposa cap esforç i és una cosa doncs, que ajuda. i bueno, Ens va semblat que era una, una bona manera de, de col·laborar, de participar i de portar alguna cosa al petit virar de sorra. Quan faltin 10 minuts per les 7 de la tarda de demà divendres, De més oferirà una sèrie de gags d'espectacles que ja tenen treballats, però dins de la programació també hi actuarà la companyia Roba Estesa o Mimesis Teatre, entre d'altres. L'objectiu de la jornada és sensibilitzar i conscienciar la població de la necessitat de col·laborar i ajudar els països en vies de desenvolupament. I és que des de mitjans de juliol una greu crisi nutricional està colpejant la banya d'Àfrica com a conseqüència d'una greu sequera i dels preus desorbitats de els aliments. I cal tenir en compte que el conflicte armat a Somàlia, des de fa més de 20 anys, agreuja molt més la situació en aquest país, el més afectat de la regió. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.